Intermezzo. Veled minden nap olyan, mint a mennyország, mint az Istenek álma. Szánalmasan indult és méltatlanul, mindenféle méltóság nélkül. Túlságosan szánalmasan ahhoz, hogy tragédiaként vagy egy sláger szövegeként működhessen. De mindenek előtt igazságtalan, hogy a szerelem a maga lángjaival, néma bensőségességével nem él annyi ideig, mint az ember, hanem az évek során elhervat, kihűl, elveszti egyéniségét. Miként lehetséges ez? Miként válhat ez a különleges, hihetetlen, valami viszonylag rövid idő, legfeljebb pár év alatt, hétköznapivá, vál, jellegtelen keddé? Miként lehet többé-kevésbé sértetlenül átvészelni az életet, ha ennyi minden szétmállik, ha a lángok kihunynak, a csókok kihűlnek, és alig tart valamink az eredeti irányba? Miért élünk a tökéletlenség világában, ahol a házasságok azért bomlanak fel, mert a szerelem, a világ első, második és harmadik csodája szürke keddekké, rutinná, meddő biztonságérzetté változott? Miért van az, hogy az olyanok, mint Ari és a felesége Póra, akik valóban értelmes és felvilágosult emberek, jó húsz éve együtt élnek, három gyermekük született, egy szép sorházban laknak, Nincsenek súlyos, szembeszökő problémáik, és még az anyagi helyzetük is rendezett. Legalábbis annyira, amennyire egy Izlandhoz hasonló, instabil országban lehet, ahol a gazdasága jelek szerint örökké ragadozók és folytogató önérdekek prédája. sem szemlátomást olyan gondjaik sincsenek, mint az ital, a depresszió, a félrelépések. Boldognak tűnnek, de akkor miért költöznek hirtelen külön? Miért robban szét az életük, mintha egy bomba potyant volna közéjük, egy meteorita világűr felfoghatatlan sötétjéből? Miért? Nehéz megmondani. Meglásd, veled az élet könnyed tánc lesz, hosszú csók. A te csókjaid sosem ülnek ki. A szemed ragyogása mindörökké bevilágítja nekem a lét sötétségét. Valahányszor meglátlak, mindig nagyot dobban a szívem. Ez a szánalmas izom, ez a gyermekded bölcs, ez a sóhaj. Minden egyes nap veled. Mindannyian magunkban hordozzuk az álmot, a legyőzhetetlen szerelemről, amit semmi sem szakíthat szét. Ez az álom popdalok és filmek tömkelegétől hízik egyre nagyobbra. Ezekben a csókok mélyebbek, forróságuk lángra gyújtja és mesévé változtatja a hétköznapokat. Vajon a -e számtalan sláger, film és szerelmes vers mondani valója sútjonban életünk mércéjévé vált, meredező hegyekké, amelyek később ránkomolhatnak az árnyaikkal, csalódásaikkal, az életveszélyes szikláikkal. Rázúdulhatnak arra az életre, ami időnként amúgy is csak nehezen járható, köze nincs a slágerek boldogságához, a forró érzelmekhez, nélkülözi a lángokat, amelyektől egy világnak akad el a lélegzete. Akkor hát ezért lépnek félre oly sokan, hogy újra átélhessék a lángot, az élet szikráját, Mintha a félrelépés hadjárat lenne a hétköznapok, a halmozódó évek ellen. De mi van akkor, ha ez a láng égési sérüléseket okoz, és pusztító tűzvészé válik? De szánalmasan indul, és méltatlanul minden méltóságot nélkülözve. Túlságosan szánalmasan ahhoz, hogy tragédiaként, vagy egy sláger szövegeként működhessen. Ez egy lassú kedd. Odakint teljes a szélcsend. A szomszéd a kutyáját sétáltatja. A rádióban egy régi számot játszanak, és a reggelinél bomba robban. Ári megkérdezi pórát. Muszáj ennyire csámcsognod? A hangja nyugodt, de aztán lesöpri a reggeliét az asztalról. Egy kefíres műzdivel teli tálka, egy vizes pohár, és egy kávés csésze oppan a kemény padlón. Ez a mozdulat egy üvöltés. A választ meg sem várja, nem is igazán kérdésnek szánta, inkább vádnak hangzott, egy ordításnak az élet miatt, ökörázásnak a szürke felé, az összes rohat ked felé, melyek oly váratlanul, oly rémisztően, porás szép arcát öltötték magukra. A feleségét, akivel jó húsz éve élnek már együtt, szép életük háromszoros értelmet nyert három gyermekük révén. Egymással töltötték a legértékesebb pillanatokat, egy egész kincs tárnyit, de hirtelen és könyörtelenül e drága követ valami szürke kavicsokká változtatta. Meg sem várja a választ, mindent lesöpör az asztalról, ez egy üvöltés, nem pedig kérdés. Aztán kimegy a levegőre. Ott áll a sorház előtt, valamiféle zúgás veszi körül, menekül attól, akinek az ölelésében gyakran keresett menetéket akinek a nyakába borulva zokogott, akinek a füle Ari legtöbb titkát rejti, a legtisztább szavakat, a fájdalmakat, a gyermekkori bánatot. És Ari számára nem létezik szebb, mint pórás, sötét haja a szélben, az enyhén rekettes hangja és szürke, figyelmes tekintete, amely leplezett érzékenységet hordoz. Egyszer csak el fogsz hagyni, ugye? Kérdezte néha ari amikor az élet valamilyen okból védtelenné tette, és ez a törékenység jelent meg a hangjában, a szemében. Annyira törékeny lett, hogy egy váratlan mozdulat, egy kutyaugatás, egy felbőgő motorbicikli szét tudta volna tépni az eget a feje fölött. Soha, felelt Ári, megőrültél. A nevedet az örökké valóság véste bele a szívembe. A nevedet az örökké valóság véste bele a szívembe. Van az úgy, hogy valamit a lehető legkomolyabban gondolunk, aztán végül mégsem vagyunk képesek betartani. Az ember gyenge, a hétköznapok szűnni nem akaró megpróbáltatásai végképp kiszívják belőle az erőt, elveszik tőle a létezés méltóságát. Majd egy kar végig söpör az asztalon, üvölt és gyanánt. Póra először rémülten, aztán bénultan, majd dühösen nézett rá. Kisebbik lányuk, Gréta alsó ajka megremegett, mint mindig, ha a könnyeivel küzködik. Nővére Hekla még aludt, a fiúk Stürrlá pedig szerencsére a barátnőjénél töltötte az éjszakát. Ári mindent lesöpört az asztalról, és most odakint áll. Felkapja a bőrkabátját, beül a kocsiba, kitolat a garázsból, és alig vagy egyáltalán nem veszi észre, hogy már kiért az utcára. Elhajt, eltűnik. Három és fél órával később bejelentkezik egy holmavíki szállodába. húzamban vezetett odáig, irdatlan tempóban, sokkal gyorsabban, mint amit az útviszonyok megengedtek volna. Tükörjég a Brattabrekkán, és árnköt Lydalürben, de rohadtul nem érdekelte. Még akkor sem fégezett, amikor a kanyarokban kikisodródott. Fájré Requiemjét hallgatta, mintha a saját temetésére igyekezne és késésben lenne. Aztán két hónapon át csak fekszik a holmavi kiszállodában. A tenger közvetlenül az ablaka alatt morajlik. Ott tajtégzik kék, szürke, fekete hullámaival, kék és sötét mélységeivel, de ez nem számít. Meg lehet, hogy a tenger szélesre tárja az ölét, és valószínűleg hatalmasabb, mint az emberi nyelv vagy bármi, amit az emberiség valaha is alkotott, mégsem tud mit mondani. Ári arra számított, hogy a tenger majd vigaszt nyújt bölcsességet, nyugalmat, hogy a hullámok, a mélység, az örökké mozgó lényege majd mond neki valamit és útmutatással szolgál. A tenger bizonyára megérti a halakat, és a maga módján a emberekkel is együtt érezhet, de fájdalmainkat, a fenekestül felforgatott életünket nem érti, és valószínűleg nem is érdekli. Vagy lehet, hogy egy akkora dolog, mint a tenger, vagy esetleg még annál is nagyobb, képes megérteni az ember félelmeit, vagy elképzelni, hogy egy olyan parányi és mulandó valami, mint az ember, elegendő érzékenységgel és mélységgel rendelkezik ahhoz, hogy a félelemmel telve sötét ösvényekre vetődjön. Ári tengerre néző szobát kért a legjobb szobát kapja, mondta a nő, a szálloda tulajdonosa, aki a helyi pizzéri a kávézót is működteti. Rész tulajdonosa egy kis halászhajónak, és mindemellett teremőr a helyi szellem múzeumban. Az embernek csak ki kell tölteni valamivel az idejét magyarázta. Ári érdeklődött Holmavíkről, az itteni életről, de csak ösztönös udvariasságból. Saját szavait is alig halva, mintha eltávolodott volna az életétől, és csak azért tette fel a kérdéseket, mert megszokta, hogy embertársaival udvariasan kell viselkednie. Olyan benyomást kelteni bennük, mintha nyitott lenne is érdeklődő, mintha nem csak egy szürke ked lenne. És erre az a nő habozás nélkül elmesélte az életét töviről hegyire, mintha egyenesen neki lett volna szüksége arra, hogy 10-15 perces kiselőadást tartson belőle. Télen kevés a szálló vendég, a pizzéria kávézó is elég csendes, legfeljebb az izgalmasabb foci meccsek idején van tömbe, főleg a bajnokok ligája közvetítésein. A szellemmúzeumban meg hébe-hóba ellátogat egy-egy iskolás csoport, meg néhány kószaturista, akik még télen is képesek elmerészkedni idáig. Ennyire messzire a fővárostól, az ország délnyugati csücskétől. De a legtöbb munkát a halászhajó adja. Brandür szinte minden időben kimegy a tengerre. Piszokügyes halász. Aztán közösen megtisztítjuk a halat. Nem, Brandür meg én nem vagyunk házasok. Neki van felesége, Alexandra. Lengyel, a kisboltban dolgozik. állom szép lány. Menjen csak el hozzá vásárolni. Találjon ki valamit, amire szüksége lehetne. Trékillis van két fickó. Az egyikük ráadásul házas. Már vagy harminc éve. Mindketten hetente ide utaznak csak azért, hogy nála vásároljanak. Pedig télvíz idején csak ide két óra az út kocsival. Brandür igazi férfi mindannyian örülnénk, ha megkaphatnánk. Én meg szegény fejem három éve szabadultam meg a pasimtól. Az én lasszim szívesebben tanulmányozta a pálinka meg a sör összetételét, mint sem, hogy velem kezdjen valamit. Maguk férfiak aztán igazán furcsák tudnak lenni. Az évek múlásával egyre izgalmasabbnak találta a netes pornót, mint azt, hogy velem ágyba bújjon. Mit lehet kezdeni egy férfival, aki szeretőnek és társnak is csapni való? Hát ki kell rúgni. Ki kell rúgni? Hát persze, nagyon helyes. Rúgjuk ki mielőtt még szánalmassá válna az élete, és a halálos bűnnek számító kudarc jeleit kezdené mutatni. De mit lehet tenni azzal az élettel, ami egyáltalán nem szánalmas, nem értelmetlen, mégis hirtelen és teljesen váratlanul zsákutcába torkollik? Ári csak fekszik a szobában, alig mozdul ki. Hamar feladja, hogy kapcsolatot keressen a tengerrel, és nem igazán érdekli, hogy elmenjen a kisboltba megnézni Alexandrát, pedig Sjövn a szálloda tulajdonos nője buzdította rá. Nincs kép galériánk, mondta szinte bocsánat kérően, de itt van nekünk Alexandra. Két teljes nap. Üvöltéssé válókar. Szürke szürkekedek. Arja az ágyban fekszik, a padlón, az uhaykabinban, a forró víz sugár alatt. És valahányszor behunja a szemét, hogy megpróbáljon elaludni, Gréta reszkető alsó ajkát látja maga előtt. Nem jön álom a szemére. Nem tud mit kezdeni magával. Megbénult. Tudja, hogy jelentkeznie kellene, csak hogy elfelejtette magával hozni a mobilját, Szóval legalább arra megkérhetné és jövőnt, hogy hadd használja az itteni számítógépet. Hadd nézze meg az e-mailjeit, próbáljon meg válaszolni a gyerekek kérdéseire, ezek bizonyára már ott várják. Hol vagy apa? Miért mentél el apa? Mi történt? Valami baj van? Mikor jössz vissza? Egyik-másik kérdés alól vércsordul ki. De Ari csak fekszik a szobában, nem ért semmit, nem tud semmit, csak annyit, hogy valami véget ért, hogy valami nagyon fontos dolog tönkre ment. Csak fekszik és bámul bele a levegőbe. Töpreng! Mikor szereted ki porából? Így száll hát el a szerelem az emberből. Olyan lassan foszlik szét, olyan lassan párolog el, hogy az ember csak arra eszmél. Már nincs, már minden összeomlott. Tényleg ki szeretett belőle? Ari behuny szemmel fekszik, pórájára fejében. Meg azok a nők, akiket valaha ismert. Eszébe jut Katrin, aki azt a reklámcéget vezeti, amelyikkel a legtöbbet dolgozik. Úgy tűnik, mellette egyetlen szürkeket sem létezik. Szép a háta, és van valami a mosolyában. Ari felidézi a lélegzetét, és egy mozdulatát, majd a szabadságára gondol. Odakint háborog a tenger, és valami hatalmasra emlékeztet, de ez nem számít semmit. Az október néha sötét és súlyos, a házak ablakai pedig vékonyak. Ari hanyat fekszik. Úgy látszik, Póra keddé változott. Egy középen összenyomott fokrémes tubussá, a szomszéd tévéjének zajává, csámcsogássá a reggelinél. Ari belefúrja arcát a párnába. Gréta alsóajka megremeg. Ari hallgatja a haszontalan tengert, a haszontalan szívét, dübörög zakatol, emelkedik és süllyed, benne Póra nevével, melyet az örökké valóság bele. Vajon hogy törli ki az ember azt, amit az örökké valóság írt?